5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi, la Europa FM În urmă cu 4 ani deja, nu? Pe 15 mai 2015 Liviu Dragnea, ministru al dezvoltării atunci și președinte executiv al PSD la vremea respectivă a fost condamnat la un an cu suspendare în dosarul referendumul pentru ceva ce se poate interpreta, drept fraude electorală. Decizia luată de înalta Curte de Casație și Justiție nu era definitivă. Domnul Dragne a anunțat atunci că renunță la funcțiile din partid și din guvern, dar a decis să rămână deputat. I-am prezentat primului ministru demisia din funcția de ministru al dezvoltării regionale și administrației publice. De asemenea, l-am informat că luni va fi pe masa BPN-ului mandatul meu de președinte executiv. Este o decizie pe care o respect, așa cum trebuie să o respecte oricine în țara, asta decizie instanței. Ce vremuri! Condamnarea definitivă a lui Liviu Dragnea în acest caz a venit un an mai târziu. Instanța l-a condamnat la doi ani de închisoare, tot cu suspendare, dar de data asta Dragnea n-a mai renunțat la nicio funcție. Mai mult în toamna lui 2016 PSD a câștigat alegerile, iar Dragnea a fost ales președinte al Camerei Deputaților. Condamnarea definitivă l-a împiedicat doar să fie premier. Pe 15 mai 1972 a fost împușcat un politician american despre care unii spun că avea pe anumite pe alocuri un discurs foarte asemănător cu al actualului președinte Donald Trump. Este vorba de George Wallace, guvernator al statului Alabama, care, spre deosebire de Trump, nu a ajuns președinte, deși a încercat. Wallace era celebr în Statele Unite pentru că nu era de acord cu integrarea americanilor de culoare. De altfel, când a fost ales guvernator în 1963, cu ajutorul Ku Klux Klan, și-a dat Asura, segregation now, segregation tomorrow. And segregation forever. Segregare acum, segregare mâine și segregare pentru totdeauna, spunea George Wallace în aplauzele și uralele susținătorilor În același an, el s-a pus la propriu în ușa Universității din Alabama pentru a opri doi studenți de culoare să intre la cursuri, deși o decizie a instanței le dădea acest drept. Momentul apare și în filmul Forrest Gump. După ce a fost împușcat, Wallace a rămas paralizat de la în jos și a cerut iertare pentru declarațiile rasiste, iar în 1983 a fost din nou ales guvernatorul la statului Alabama, de data asta cu sprijinul covârșitor al americanilor de culoare. Pe 15 mai 1856 s-a născut Lyman Frank Baum, un scriitor american de cărți pentru copii. Ați auzit vreodată de el? Cea mai cunoscută carte a sa este Vrăjitorul din Oz, organizat Eu... în 1936. One hit wonder. <laughs> da. <laughs> Când a apărut Vrăjitorul din Oz, unii au încercat să găsească asemănări între povestea din carte și politica americană de atunci, dar n-au descoperit niciun indiciu. De fapt, Lehman Frank Baum a mai scris alte 13 cărți bazate pe Tărâmul din Oz și alte 10 de romane și scurte povestiri foarte populare la vremea lor, printre cititorii tineri. Am și eu, în afara concursului un lucru de știut despre ziua de azi, așadar Laescorial, într-adevăr, este și reședința adevărată a regelui Spaniei, e și panteonul regilor care au fost, e și muzeu, sunt de toate gata. Bine Continuăm Pe 15 mai 1982, melodia Ebony and Ivory, cântată de Paul McCartney și Stevie Wonder, ajunge pe primul loc în Statele Unite Cântecul are un mesaj despre armonia rasială, iar McCartney a folosit drept metaforă clapele pianului Care, știm prea bine, unele sunt negre ca abanosul, altele sunt albe ca fildeșul, dar împreună funcționează armonios Ebony and ivory. Unii critici au catalogat însă cântecul drept siropos și superficial, mai mult în anii 2000. Unele reviste de specialitate au spus că este, de fapt, printre cele mai proaste cântece scrise vreodată, iar ascultătorii BBC au decis că e cel mai prost duet din istorie. Poate că McCartney și Stevie Wonder nu s-au înțeles din priviri. Mă rog, pe 15 mai 1986, trupa americană de rap Randy DMC și-a lansat unul dintre cele mai bune albume ale sale, Raising Hell. Pe lângă faptul că a avut vânzări record, a reușit să aducă acest gen muzical la suprafață, lucru datorat și melodiei Walk This Way cei de la Randy MC au luat un cântec rock din 1975 al trupei Aerosmith și l-au mixat cu rapul kıntadei. le a prins bine și celor de la Aerosmith această colaborare pentru că de fapt l-a relansat cariera la mijlocul anilor 80.